Lady Redcliff legfontosabb szenvedélye túl a családján és az egészségén a Lady Montague-val régóta folytatott ribalizálása volt. Annak idején kettőjük versengéséből született meg az a szokás, hogy Lady Radcliffe minden évben vacsorát rendezett a báli szezon kezdetén. Korábban a londoni báli szezont mindig Lady Montague nyitotta meg fényűző bájával. Lady Montague grófné, aki szintén megőzvegyült, valamelyest előnyösebb helyzetben tudhatta magát, hiszen mindkét lánya idősebb volt Amelia nál. Mivel Améliát még nem mutatták be a társaságban, Lady Redcliffe nem szállhatott be a versengésbe saját tánc mulatság rendezésével, de az előző két évben megtartotta a saját vacsoráját Montague jújék előtt néhány nappal. Hiába volt az esemény szűk körű, kifejezetten felkapottnak számított, és rengeteget beszéltek róla, sőt, épp azért, mert ilyen családias rendezvényről volt szó, a meghívás igen értékesnek számított, és Lady Radcliffe nagy élvezettel válogatott a lehetséges vendégek között. A vendéglistán hónapokig dolgoztak, míg végül szétoztották a meghívókat annak a 14-16 kiváltságosnak, akik között kizárólag a család legközelebbi ismerősei és azok gyermekei szerepeltek, vagyis az előkelő társaság krémje. Radcliffe tudta, hogy nem lesz egyszerű feladat megkérni az édesanyját, hogy az utolsó pillanatban szorítson helyet az ülésrendben. És valóban, amikor Radcliffe először elővezette, hogy esetleg meghívná a telböt kisasszonyokat és Mrs. Kendall-t, a grófni úgy nézett rá, mintha elment volna az esze. De hiszen holnap lesz a vacsora, kiáltotta elhőve. Teljesen felborítaná a nemek arányát a sok hölgy vendég. Ezen kívül kezdte, aztán elbizonytalanodott. Nagyon kedvem, Mrs. Kendall-t és a telbött testvéreket, ezt te is tudod, de ez egy szűk körű esemény, különösen Mrs. Barrel olyan, aki a kákán is csomót keres. Elhallgatott, mert nem akarta kerekperec kimondani, hogy bármilyen illedelmesen is viselkednek a telbott lányok és Mrs. Kendall, egészen biztosan nem felelnének meg Mrs. Barrel előkelőségről alkotott elképzelésének. Végtére is nem volt se rangjuk, se kapcsolataik, és senki sem ismerte őket. Red Cliff felsó ajtott. Ideje volt példát venni Miss Talbotről, aki a manipulációival bárkit könnyedén az ujjaköré csavart. Az az igazság, mama, hogy idén én is szívesen részt vennék a vacsorán, és úgy gondoltam, hogy a nővérek meghívásával lehetne a legkönnyebben elejét venni, hogy a nemek aránya felboruljon. El sem tudom képzelni, hogy az előkelő társaságban lenne bárki más, akit nem sértenénk meg ezzel a késői meghívással. Lady Redcliffe tekintete felragyogott. James, komolyan mondod? Bevallom, remélni sem mertem, hogy valaha rászánod magad is eljössz. A múltban olyan kegyetlen dolgokat mondtál a Montague és a Sinclair családra, amit már bánok, hazudta Radcliffe. Ha meghívnánk Mrs. candle és a Talbot nővéreken kívül Hinslit is, akkor egészen megfelelőek lennének az arányok, nem igaz? Lady Radcliffe egy pillanatra elgondolkodott. Természetesen nem volt ideális három olyan vendéget meghívni, akik nem igazán emelik az est fényét, de ezt bőven ellensúlyozná James és Hinsley kapitány jelenléte. Lady Radcliffe volt annyira éles szemű, hogy észrevegye, milyen fiatal fiatalember lett az idősebbik fiából az elmúlt két évben, amíg távol élt Londontól. Váratlan visszatérése kétségkívül még különlegesebbé tenni az estét. Már csak egyetlen tisztázandó kérdés maradt. – És az nem aggaszt, hogy Mr. Böt így újra árcsi közelébe kerül? – kérdezte Lady Radcliffe. Mióta visszatértem Richmondból, Archie több alkalommal is utalt rá, hogy szeretné az áldásodat kérni, hogy hivatalosan is eljegyezze őt. – Ha ellenzed a házasságukat, talán nem lenne bős dolog. – Ez a kérdés többé nem aggaszt. – nyugtatta meg az anyját Radcliffe. Nem tartotta szükségesnek megemlíteni, hogy az öccse már kétszer is megpróbált beszélni vele, ő azonban szerencsére egyszer sem tartózkodott otthon. Biztosíthatom anyám, hogy Árcsi és Miss nem ragaszkodnak egymáshoz. Akkor már is írok a Tálböt kisasszonyoknak, jelentette ki az édesanyja, és hirtelen kisimultak a ráncok a homlokán. Kedvesem, rá tudnád beszélni, Hiszlit, hogy az ezredének ruháját viselje? Vacsora meghívás? Doroti úgy kikelt magából, mintha Kitty arra akarta volna rávenni, hogy mások szemelátára kösse meg a harisnyáját. Igen, hát nem csodálatos? Kitti arca csak úgy ragyogott, miközben meglengette a levelet. Jó néhány előkelő úr és hölgy lesz ott, ha minden jól megy, hamarosan sorra kapjuk a meghívásokat a bálokra. Mrs. Kendall a homlokára csapott. Mennyi gond van ezzel a lányjal? sóhajtott kimerülten. Öt percre magadra hagylak, és már is egy újabb ostoba terven töröd a fejed. Lord Redcliffe már lerántotta rólunk a leplet. Nem hinném, hogy helyes lépés lenne, meghivattad magadat. Dehogy is nem? Jelentette ki határozottan Kitty. Tekintve, hogy Lord Redcliffe azzal fenyegetőzött, hogy mindent elmond másoknak a mamáról, inkább dicsiretet érdemnek, amiért visszájára fordítottam a helyzetet. Mit akart elmondani másoknak a mamáról? Szólt oda Cecilia a sarokból. Kitti összerezzent. Teljesen megfeledkezett a húgáról. Ó, semmi különöset, ne aggódj! Legyintett. Tudni akarom, erősködött Szecily. Ha a ma márról van szó, nekem is jobban van tudni. Kitti felsóhajtott húga csökönyös kifejezése láttán, majd oda ment hozzá és mellé telepedett. Talán meg fogsz döbbenni azon, amit mondok. Kezdte, mert tudta, hogy nincs ideje szépítgetni a dolgot. A mama annak idején, szóval a mama kurtizán volt. Így ismerkedett meg a papával. Szeszilinek leesett az álla. – Micsoda! – hüledezett. – Ez nem lehet igaz. A mama színésznő volt. – Igen – bolindott Kitti. – És azon kívül még… – Szeszili fülére tapasztotta a kezét. – Ne! – kitty bosszantotta a húga gyerekes viselkedése. Úgy érezte, nincs értelme ilyesmire fecsérelnie az idejét, amikor annyi dolga van. Én... én képtelen vagyok elhinni. Olyan sokat beszélgettünk a kiváló drámaírókról, hebegte Cecily. shakespeare és... és... és ról Ugyan már... végazdalta Kitty a húgát. Ő akkor is ugyanaz az ember Cecily. Ugyanúgy az anyánk. Ez nem jelenti azt, hogy nem szerette Shakespeare-t és azt a... másikat... Egyszerűen megtudtál róla valami újat. Te is érdekesnek találod, nem igaz? Cecili utálatos pillantásából azonban világosan kiderült, hogy ellenkezőleg ő egy cseppet sem találja ezt érdekesnek. Hogy, – Hogyhogy eddig nem mondtad el nekem? – kérdezte. A mama úgy vélte, hogy felzaklatna, és nagyon úgy tűnik, hogy igaza volt. – De neked mégiscsak elmondta – szólt Cecili vádlón. Kitty az ajkába harapott, és azon tűnődött elmondja az igazat. A mama igazából soha nem akart terheket rakni szeszili vállára. A húga mindig is valóságtól elrugaszkodva a könyvek világában élt. A mama szívesen beszélgetett vele regényekről és színdarabokról, a múltat azonban egyedül kitty osztotta meg. Kitty és az édesanyja között nem voltak titkok. Őszintén beszéltek az anyagi nehézségeikről, és együtt törték a fejüket a lehetséges megoldásokon. Szecily egészen másféle kapcsolatot ápolt az anyjával. – Kitti, nem mehetünk el! – hasogtató Doroti néni Szecily hebegését. Kitti a homlokát ráncolva pillantott rá. – Miért ellenzi ennyire? Kiváló alkalomnak ígérkezik nénikém, komoly eségeket kapnék a továbbiakra. – Anyád is kapott, és néznek meg, mi lett belőle! – vágott vissza élesen Dorotinéni, mire a két lány döbbente hőkölt hátra. A néni reszkető kezét a szájához kapta. Nem úgy értettem, nyögte. Sajnálom, de tudod, annyira hasonlítasz rá. Az anyád is biztosra vette, hogy mindent megkaphat egyszerre, szerelmet, házasságot és vagyont. De ha az ember felsőbb körökbe keveredik, semmi sem olyan egyszerű, mert egyik pillanatról a másikra mindent elveszíthet. Anyádat végül elzavarták, és soha többé nem láttuk őt. A szobára néma csend borult. A lányok korábban egyszer sem látták, hogy Dorotinéni ennyire kikelt volna magából. A különbség annyi, szólalt meg Kitti, hogy én senkiben nem szeretek bele. Nem vagyok biztos benne, hogy ez segít. Dorotinéni keserűen tárta szét a kezét. Oktalannak látom a tervedet. A leghalványabb fogalmunk sincs arról, hogyan kell viselkedni egy ilyen eseményen. Azt gondoltam, ön tudja, ismerte be Kitti. Hiszen már korábban is volt dolga úri emberekkel. – De nem a hitvesük szeme láttára – hangsúlyozta Doroti néni. – Ez a helyzet épp olyan új nekem, mint nektek. Az ilyen eseményekre számtalan szabály vonatkozik, de ezekről mi semmit sem tudunk. És arra gondoltál, mi történik, ha az egyik résztvevő úriember esetleg felismer engem? – Már tíz év telt el azóta. – mutatott rá Kitty bizonytalanul. – Tíz év eltelt ugyan, de az idő, ezt megbízható forrásból tudom, igen kegyes volt hozzám mondta komolyan Doroti néni. Hiába fekete most a hajam, és nem vörös, nem véletlenül kerülöm ezt a népséget, Kitty. Ami pedig téged illet, kiköpött mása vagy anyádnak. Jobban denéd, ha megérned Lady radcliffe hogy sajnos nem tudunk részt venni a vacsorán. Adjon fel! szekte fel az állát kihívóan, Kitty. Nem. Csak azért is utána járok mindennek, amit tudnunk kell, és elmegyünk arra a vacsorára. Az ígéretéhez híven Kitti aznap délután összeszedte minden bátorságát, és Szeszilivel együtt elindult információt gyűjteni. Az első útjuk a könyvtárba vezetett, miután Szeszili alig győzte dicsérni a leány neveltében megismert illemtan könyveket, amelyek az ifjú hölgyeket okították illendősségre. Kitti azonban csalódottan állapította meg, hogy még a legszínvonalasabb kötetek is csupán a legsemmit mondóbb és leghaszontalanabb utasításokat tartalmazzák. Hogyan segíthetnének rajta egy nagyszobású vacsorán az olyan butaságok, mint minden esetben tekintsük szentnek az igazságot, vagy őrizzük meg a méltóságunkat, de vessük el a büszkeséget? A könyvtárból végül üres kézzel távoztak, és kitti aznap este került-e tekintetét. Megegyeztek, hogy az este folyamán egy szóval sem említik többé a vacsora meghívást. Mindannyian korán lefeküdtek, de Kittinek nem jött álom a szemére. Mióta Londonba jöttek, már megszokta a város szüntelen zsivaját, de azzal egyelőre nem békélt meg, hogy a zaj még az éjszaka sütétjében is beszűrődik az ablakon. Otthon, netliben, amikor nem tudtak aludni, Beatrice és ő a paplanalat sutyorogtak a legféltettebb titkaikról és félelmeikről. Egy idő után már szinte mindent tudtak egymásról, Jól lehet, voltak titkok, amelyeket Kitty nem osztott meg beatrice -szel. az adósságaik valódi mértékéről és a szüleik múltjáról nem beszélt. Ezeket a terheket egyedül cipelte, de megszokta, hogy a nehéz pillanatokban a legidősebb húgára támaszkodhat. Különösen az anyjuk halála utáni években, amikor kétségbejtően egyedül érezte magát. Beatrice társasága jelentette a biztos pontot az életében. És most kénytelen volt nélkülözni őt. Sessi! Suttogta a sötétben Kitti, de a halk hortyogásból tudta, hogy a húga már az a kálmát alussza. Magában azt kívánta, bár csak annak idején beszélt volna az apjával az előkelő társaságban megkövetelt etiketről. Olyan sok alkalom kínálkozott rá, míg még életben volt az apja. De honnan tudhatta volna Kitti, hogy egy nap ilyen nagy szüksége lesz erre a tudásra? Számára a szülei elvesztésében az volt az egyik legszomorúbb dolog, hogy nem beszélhetett velük többé, és erre nem a gyász első fájdalmas napjaiban döbbent rá, hanem később. Gyakorta előfordult, hogy szeretett volna tőlük kérdezni valamit, és a következő pillanatban rádöbbent, hogy már nincsenek ott, hogy felelhessenek neki. Kitty most minden eddiginél jobban vágyott arra, hogy az apjának vagy az anyjának feltegye a fejében kavargó kérdéseket. Szívesen kifogatta volna az apját a felsőbb körökről, de természetesen arról is, vajon helyesen cselekszik-e. Hallgatnia kellene Doroti nénire? Vagy megbízhat a saját megérzéseiben? Végül minden jóra fordul majd. Istenem, de jó lenne, ha a szülei megnyugtatnák őt, hogy minden rendben lesz, ha csak még egyszer a homlokán érezhetni a szülei kezének megnyugtató érintését. Cecily csuklott egyet a sötétben, mire kitti magához tért az ábrándozásból. Úgy gondolta, hogy minden áron beszélnie kell valakivel, aki úgy ismeri ezt az elő világot, mint a tenyerét, és ismer minden olyan szabályt és szokást, amit Kitty nem. Valakivel, aki pontosan tudja, honnan ismerik fel a benfentesek a kívülállókat, valakivel, akivel, ez a legfontosabb, őszintén beszélhet, és nem kell attól félnie, hogy a tudatlansága megrémíti az illetőt. Amikor a késő esti sötét bíborékbolt koronfeketébe feketébe fordult, Kitty végül arra jutott, hogy egyetlen olyan embert ismer, akitől nyugodt szívvel tanácsot kérhet. Másnap reggel tíz órakor Lord Radcliffe komornyikja, Beaverton igencsak meglepődött, amikor ajtót nyitott a Radcliffe St. James's Place-en található rezidenciáján, ahol a küszöbről Miss Talbot és egy szobalány várakozóan nézett fel rá. Ebben a szokatlan helyzetben Beaverton akkor járt volna el helyesen, ha tájékoztatja a hölgyeket, hogy Lord Radcliffe, nem fogad látogatókat, és rögtön elküldi őket. Ő azonban maga se tudta, hogyan és miért, bekísérte a látogatókat a könyvtárterembe, és felsihetett az emeletre, hogy közölje urával, látogatója érkezett. – Mr. Bött! – hülledezett Redcliffe a besötétített hálószobaményé. – Itt? Most? Mi az ördög? Nagy nehezen kikászálódott az ágyból, és negyed órával később ott is termett a könyvtárszobánál, igaz a megjelenése valamelyes ziláltabb volt, mint máskor, amikor látogatókat fogadott. Megtorpant az ajtóban, és üres tekintettel bámult Mr. Elbötre. Bármennyire is hihetetlennek tűnt, valóban ott állt előtte a lány. Mr. Albert szólt végül üdvözlésképpen, de meghajolni elfelejtett. Miután mást nem mondott, Mr. Bött magában megállapította, hogy ballábbal kelhetett ki az ágyból, és a jó modort is ott felejthette. Kaphatnánk esetleg egy kis frissítőt? kérdezte Kitty, mert úgy érezte, a férfinak talán egy kis segítségre van szüksége. Radcliffe összeszorította az ajkát, aztán elküldte a komornyikot teáért, és helyel kínálta a hölgyeket. Nem számítottam a látogatására Mr. Bött kezdte Cliff, miután valamelyest magához tért. Ilyen korai órán senki nem szokott beállítani még az előre bejelentett látogatók sem. Kitty elcsodálkozott. – De hiszen már tíz óra is elmúlt, értetlenkedett. Talán még aludt? – Nem érdekes, legyintett elnézően Cliff. – De mi járatban van nálam? – Úgy tudom, nincs miről beszélnünk, hiszen tegnap minden bizonyja megkapták édesanyám meghívóját ha csak nem gondolta meg magát a megállapodásunkat illetően. – Ó, nem, dehogy! – legyintett Kitti. – Megtartom az ígéretem. Nincs miért aggódnia, árcsi többé nincs veszélyben, bár ami engem illet, de szeretnék önnek feltenni néhány kérdést. A férfi tekintete szellére tévedt, aki az ajtónál egy széken dögélt, majd kérdőn nézett Kittire. A lány azonban egy könnyed kézmozdulattal eloszlatta az aggodalmait. – Ne nyugtalankodjon, szeli mindenbe be van avatva. Tőle senki nem tud meg semmit. – Értem – bolintott Redcliffe. Bocsásson meg, de én ebben nem vagyok olyan biztos, mint ön. Talán a szobalánya várhatna a halban. Ha csak nem tart attól, hogy kellemetlen helyzetbe hozom önt. A hangjában egy cseppnyi guny csengett, ami azt sugalta, hogy már a gondolatot is nevetségesnek találja. Kitty igyekezett nem magára venni az ércelődést, amint becsukódott az ajtó szelli mögött, Red Cliff levetkőzte gőgös modorát. Én a magam részéről teljesítettem a megállapodás rámeső részét, szögezte le. Gondoskodtam a meghívásról, de innentől már önön áll a dolog. Csak nem gondolta, hogy ez ennyire egyszerű, jegyezte meg rosszalóan Kitty, aki már meg is feledkezett arról, hogy ő maga is ennyire egyszerűnek látta a helyzetet, amíg Doroténéni fel nem világosította. Bocsásson meg, de bizony azt gondoltam. Rengeteg mindent tudnom kell Lady Ratcliffe facsorájáról, különben könnyen sülhet el a tervem. Komolyan? kérdezte Ratcliffe, miközben vágyakozva gondolt az ágyára. Igen, az édesanyja a megismerkedésünk pillanatában rögtön kívülállóként tekintett ránk. Szeretnék tenni arról, hogy ez ne ismétlőthessen meg. És az első gondolata az volt, hogy én segíthetnék önnek? két hetve a férfi. Tegnap még mindketten zsarolni akartuk a másikat. Az első gondolatom az volt, helyesbített a lány, hogy elmegyek a könyvtárba, de azok az ostoba illemtangönyvek fabatkát sem érnek. Ennyi erővel akár a Bibliát is olvasgathattam volna. Egyébként nem olyan különös, hogy önhöz fordulok. Feltételezem, hogy ön is érdekelt a sikeremben, hiszen köd bennünket a megállapodás. A megállapodás, amelyet percről percre egyre jobban bánok jegyezte meg Redcliffe, miközben megdőzölte az arcát, és magában azt kívánta, bár csak kávét kért volna is, nem teát. át. Kitty elengedte a fülemellett a férfi megjegyzését. Kik lesznek ott a vacsorán ma este? Az özvegy Lady Montague, a fia Lord Montague és a két lánya, számolta az ujján Redcliffe a résztvevőket. Lord és Lady Salisbury, Mr. és Mrs. Barrel, Mr. és Mrs. Sinclair és a fiúk Gerald, Mr. Holbrook és végül Hiszli kapitány, akivel már találkozott. Kitty bicentett és igyekezett a vendéglistát az emlékezetébe vésni, hogy később Dorothy is beszámolhasson róla. És milyen mélyen kell meghajolnom, amikor bemutatnak Lady montekúnak. nak Lord Radcliffe néhány pillanatig Némán vámolt rá. Közepesen, szólalt meg végül. Remélte, hogy nem lesz több kérdés, de Kitty rögtön tapraugrott. Megmutatná kérem? Mutassam meg! Igen, megtenni, hogy megmutatja, milyen az illendő meghajlás egy grófné előtt? Amikor először találkoztam az édesanyjával, sajnos nem megfelelően üdvözöltem. Én nem vagyok nő, mutatott rá Lord Radcliffe. De gondolom már jó néhányszor meghajolt mások előtt, nem igaz? Intett kitti türelmetlenül. Ha egy kicsit későbbre járt volna az idő, akkor Radcliffe valószínűleg nemet mondott volna, különösen, ha előre tudja, hogy Mr. Talbot felkeresi őt. A látogatás azonban felkészületlenül érte, ráadásul igencsak korai órán volt kénytelen felkelni, így könnyemnek látta, ha enged Misztábböt határozott kérésének. Felállt is, úgy, ahogy bemutatta, hogyan illendő meghajolni egy grófné előtt. Misztábböt kritikus szemmel figyelte a mutatvány, a meghajlás jóval visszafogottabb volt, mint ahogy elképzelte, majd a férfit utánozva ő is pukedlizett. Lord és Lady Selsbury-t másképp kell köszöntenem? Igen, mert Lord Salisbury Márki, a felesége pedig Márkiné. Így kell előttük meghajolni. Lord Redcliffe megmutatta, majd még egyszer meghajolt, hogy Kitty lássa, hogyan kell üdvözölni a Sinclair és a Barel házas párokat, akiknek nem volt különösebb rangjuk. Amikor Miss Talbot úgy érezte, hogy mindent az eszébe vésett, ismét helyet foglalt. – És a köszönések után mi történik? – érdeklődött. – Azonnal asztalhoz ülünk? Milyen fogásokat találnak fel? – Mindenkinek meg lesz a maga helye. Miről folyik a beszélgetés és milyen ruhát irdomos viselni? Mielőtt Lord Redcliffe teljesen magához tért, és végkép megelégelte a hívatlan látogató folytonos kérdezősködését, misztelbötnek sikerült számtalan kincsetérő információt kihúzni a belőle. Amikor végül Lord Redcliffe megkérte őt, hogy távozzon és soha több vissza se jöjjön, ő boldogan tett eleget a kérésének. A házigazda személyesen kísérte ki a vendégét, tartott tőle, hogy másként talán ez megy, aztán kurtán furcsán elköszönt tőle. Misztábbat derősen búcsúzott. Talán nem érdekli, tette hozzá Lord rettív komoran, mielőtt becsukta volna az ajtót, de a felsőbb körökben rendkívül helytelen, ha egy hölgy egy nőtlen férfihoz megy látogatóba, akár a szobalányával, akár nélküle. Kitti csodálkozza, forgatta a szemét. – Drága uram! – a városlagok minden apróságon megütköznek. Gondolja, hogy a friss levegő hiánya teszi? Red Cliff mérgesen rácsapta az ajtót, Kitty azonban vidáman szögdécselt le a lépcsőn szeli társaságában. Úgy érezte, sikerült mindent megtudnia ahhoz, hogy elkápráztassa az előkelő társaságot. Mindenre felkészült.